Avui me'n vaig, on o vaig, on me'n vaig, on me'n vaig? Me'n vaig, me vaig, me'n vaig a Califòrnia. Sí. Hmm, hi ha dies que ens apropem, hi ha dies que parlem de coses de molt a prop, hi ha coses llunyanes, però bé, bueno, em apropa. Anem a veure, parlo d'una cosa que va passar i que passa de tant en tant, eh? A veure, primer, ens anem a Califòrnia, que ja el tenim clar, eh? Veiem amb una paraula, tot el Nord-Amèrica i Califòrnia. Vale? Ja tenim Califòrnia. A veure, Califòrnia és coneguda per una cosa, bueno, per moltes coses, com cada país té tota una sèrie de coses com nosaltres tenim aquí, una sèrie de coses per conèixer, interessants, però tots tenen les seves. Vale? El que no tenim nosaltres aquí són ballenes. Ballenes no tenim algun dia potser ens en arribi alguna a la platja. Ara, que si arriba, que no hi hagi ningú que s estigui banyant, perquè ens en un surto de veritat. Però hi ha països, hi ha països, que hi han èpoques que hi ha ballenes. Per què? Bueno, doncs, algun altre dia en parlarem també de per què. Perquè, igual que nosaltres tenim cigonyes, que van i que venen, per entendre'ns així, eh? així sense complicació, hi ha ballenes... Que estan acostumades a anar i a tornar a un lloc igual vale? Així ens entendrem bé, Llavors, Califòrnia és coneguda per la seva gran quantitat de ballenars Hi ha unes èpoques que, igual com he dit, allò de les cigonyes Que per cert, ara de cigonyes en tenim moltes I moltes que es queden ja Que abans anaven i venien Ara n'hi ha moltes que ja es troben ben aquí i ja no es mouen Però bé, bueno, és igual Després ja en parlem un altre dia Llavors, Califòrnia hi ha moltes ballenes hi han èpoques que marxen hi ha èpoques que tornen hi ha èpoques que per exemple si l'aigua està massa freda o massa calenta en fi, que les ballenes és una cosa normal ara, és normal pels que viuen allà però no és normal pel que no és d'allà perquè me'n recordo que per, o sigui, que les ballenes amb una paraula, al turista al turista li agrada veure'ls i vas en por perquè sí, jo també tenia molta il·lusió de veure les ballenes, és que sí, sempre que he anat a m'ho posta veure-ho tot, però, per exemple, les barques, o sigui, no són per assentar-se, són per estar drets, per poder fotografiar, per poder filmar, i normalment, a veure, més enllà que són barques, barques, no barcos, eh? Són barques. Aquestes barques tenen seients, doncs els seients no els fa servir ningú, tothom va de peu. Què passa? Que si estàs dret, la protecció de la barca et quasi t'arriba al front. Però si te, et poses dret a sobre d'un seient que és per assentar-se i t'hi puges per veure millor i per fotografiar millor i totes aquestes coses, vull dir, la protecció és mínima. Has d'anar amb cuidado. O sigui, si fotografies, aguanta una mà. Per què? Perquè això sí que ho tinc clar. A vegades les ballenes juguen. I quan juguen, com que són tan grans, et donen un cop a la barca, si no et volca, perquè vas en, normalment amb una armilla d'aquelles, eh? per si que hi haguessis. però et poden donar un cop de cua i si no et volca, doncs mira millor, però si també et podria ser, no han volcat, la veritat és que no volcan gaires, eh? molt poques, perquè perquè el que porta el, la barca ja es protegeix quan veu la, la ballena però és que a vegades ve la ballena i veu la filla i la filla o el fill està sota però bé, bueno, és igual ben, aquestes embarcacions que he dit ara són per turisme el turista no té barca el turista lloga una barca que hi hagi altres passatgers per veure això ja el veus a tothom enfilat en els seients que dic jo i allà amb una mà aguantant-se el borde de la barca que normalment sempre és de ferro, expressament, per poder agafar i filmar. Bé, resulta que de tant en tant els hi han passat coses molt curioses amb les balleners, molt curioses, quan jo dic molt curioses, molt curioses. Resulta que... Hi ja ha passat diverses vegades això, eh? Ha passat. Hi ha una època que és l'època del salmó. Del salmó, perdó. Del salmó. Hi ha unes èpoques que els pescadors surten amb quantitat de barques barques, barques, barques a, a veure embarcacions, per entendre'ns embarcacions, sense ser enormes però embarcacions que tenen espai per posar el, el salmó tot el que... o sigui, que no és per turista però tampoc és un un tres atlàntic, eh? Que no, no, no ens pensem que és molt gran no, és de pescador de pescador, però de pescador gran O sigui, per, per tenir espai Per poder-ho ja diferenciar El que està bé, el que està malament El que s'ha de tornar, el que no s'ha de tornar Les retes, no retes, totes aquestes coses vale. Doncs I quan hi ha l'època del salmón Les ballenes Venen corrents Per què? Doncs pues és normal Perquè els hi queda salmó per allà per anar picant elles Com si res, és normal Si venen els pescadors i comencen a, a agafar-ne I ara cau i ara no cau pues, bueno. Aleshores Tothom sap que quan és l'època aquesta hi ha turisme, el turisme, en els hotels els diuen aquests dies hi ha la pesca de, de tal cosa i hi haurà ballenes. Clar, què diuen tothom? el turisme. Ah, jo també vull anar-hi. D'acord, doncs, eh, vostès diguin i els vindran a recollir. Bé. Aleshores, amb una paraula, eh, hi han les ballenes normals i hi han les altres que se'n diuen les japerudes. Les japerudes, a veure, són de les més grans que hi han en allà, les jeparudes. A veure, jeparudes no és que siguin jeparudes totalment, és que tenen una forma especial. Un altre dia en parlarem, si volem. Llavors, amb una paraula, les que són les femelles arriben a tenir 15 metres de llargues, 15 metres, i pesen aproximadament 30.000 quilos de pes. Per tant, si es belluguen a prop d'una barca, ja els hi puc assegurar que l'aigua es valluga. Això els hi puc assegurar, perquè això sí que ho he vist Bé, llavors, amb una parada Ja diuen que aquestes ballenes, aquestes que se'n diuen les japerudes, diuen, es diu, ho diuen les persones que caçaven quan pesen tots els animals del món, amb una paraula Diuen que pesen 5 vegades més que un elefant africà dels més grans És que són 30.000 quilos, eh? Bé llavors a les aquestes ballenes els encanta sortir a la superfície els agrada fer demostracions jo sempre dic que els agrada fer demostracions perquè si no veuen una barca no sé per què, quasi no se les veu a la que veuen una barca ja comencen a ensenyar que si l'aleta de la dreta que si l'aleta a l'esquerra que si el bufa uf, cap amunt amb l'aigua la, amb amb que si no donar amb la cua sempre jo suposo que és que els agrada, els agrada que els vegin o o, o veure les barques, no ho sé. Bé, aleshores, els agrada sortir a la superfície. Molt sovint, molt sovint, això no passa, no es pensin que passa només un dia eh, a l'any. No l'any, a cada de baix no, molt sovint. Molt sovint, les, aquestes ballanes fan uns salts tan importants, tan importants que surten a uns quants metres de l'aigua metres per dalt per dalt. ara imaginin que hi ha una embarcació d'aquesta o de pescadors o de turistes, més igual que vostès estan filmant i de cop i volta a sobre de vostès, davant de vostès i a pocs metres de vostès perquè estan al costat de la barca els hi surt un monstre que doble l'alçada de la barca o triple l'alçada de la barca, de la barcassa aquesta i a sobre es belluga i quan es deixa caure, tot l'esquitxament carme, bueno, imagini's com queda la barca i les persones que estan allà. Doncs allà hi ha llocs que hi ha unes fotografies que es veuen aquestes coses. Un està fent una fotografia, de cop i volta surt aquesta bèstia tan enorme allà, a més contenta, contenta, amb l'aleta cap aquí que quasi et dona un cop per tirar-te dins l'aigua i la, una persona que està en allà que no està al costat, ho filma que és el que fem sempre si ens troca nosaltres no ens filmem nosaltres però si són els altres els pues, filma unes filmacions que són... ara, perdó, però que té el timó està boig, eh? perquè no sap com acabarà el ti... ara imagini's que estem al timó i pel, tim... pel post on hi ha el timó li surt aquest indiví... aquest animal i que té que fer així, amb la mirada, ai, ai, ai, ai que cau sobre nostra. El que passa que la, la, la ballena sap on té que caure, cau a però de moment és que et penses que et cau a sobre, és que et cau a sobre. Aleshores, volia parlar d'això perquè, verdaderament, o sigui, jo crec que capa... normalment passes por quan vermelles ja balluguen una mica i et fan el sortidor, i fan una, una filigrana o surt el petitet al costat, o pos pues surt el de petit, i pues ara fa una curva cap amunt, una curva cap avall, ara s'enfons, ara torna, et fa gràcia. Mireu, ara surt, ara bisu, i el, la barca ja et diuen: "No et moguis de cantó, perquè al final volcarem tots", perquè clar, quan un diu: "Ara surt per aquell cantó", tots els que estan a l'esquerra se van a la dreta, tots els que estan a la dreta se van a l'esquerra. I sempre diuen, les, les persones de tripulació diu de, de la barca aquesta, diu sempre diu: no es moguin. Si surten per la dreta, tranquils, ja sortiran per l'esquerra. O si surten per davant ja i es jutran per dret, no es moguin, però sempre hi ha gent que es balluga, però sempre hi ha persones del barco que són els que diuen: "Eh, no es mogueu". No ens pensem que són kayaks, eh? que són barques, barques, eh? Jo m'imagino, vera. Deixin pensar on on ni nadieu. A vera, ben bé hi han 50 persones, eh. Una al costat de l'altra, però la barca queda buida perquè la gent es pugen els seients clar, tot el centre queda buit els seients són al voltant, tot al voltant no hi ha res al mig al mig hi ha la cabina, normalment una cabina on hi ha la persona pues, que porta la barcassa bar i tot el que més no hi ha res hi ha potser un cordes de, de marineu o el que sigui però no hi ha per assentar-se ni res o sigui, és tot al voltant jo per això dic que més o menys jo me recordo que jo crec que no eren més de 50 50 persones o sí, sigui, és per estar sentat, però com que ningú està sentat, tothom està dret tothom està dret aleshores, bueno, s'ha d'anar molt en compte perquè ara imagini's que està filmant i veus aquest animal que si tu estàs aquí i de sobre teu et puja dos metres o tres a més veu surt amb la panxa, surt amb tot el seu cos deixa només la cua dins l'aigua perquè fa un salt i fa soroll amb l'aigua que li puja i que li baixa. i quan es deixa caure són 30.000 quilos Quan es deixa caure l'aigua Bueno, l'aigua puja i baixa I la barca puja i baixa I la gent enganxada en la brana que dic jo Que hi ha una brana de ferro normalment Però això sol passar moltes vegades I de moment no hi ha hagut mai cap desgràcia eh? Perquè les vallanes normalment saben on han de caure El que passa és que els fa il·lusió Que les vegin, suposo O els de veure molt la gent que hi ha allà i a vegades això ha passat no en una sola ha passat un aquí i l'altra l'altre, l'altre cantó perquè n'hi ha moltes de ballenes i per això volia explicar-ho perquè és, és algo jo me'n recordo que hi ha unes agències que tenen les fotografies que s'han pogut recuperar allà de les coses que han fet i és algo impressionant tenint en compte que me'n recordo que aquestes ballenes quan surten de l'aigua porten enganxat a l'aleta porten enganxats com uns cargols de mart, que són sempre de diferent color. I si això ja només trien una aleta sola, així, sense aixecar-se, de com dic jo, que, que s'aixequen a no sé quants metros, perquè fan un salt. Doncs a més, sembla que portin una brusa a les aletes, perquè tenen un color, elles, són d'un color fosc, més aviat. I aquest tipus de caragols marins, que estan enganxats, els porten enganxats sempre. O sigui, van amb elles van amb a tot arreu no? o sigui, és una manera de veure el mar no? estan allà i es veu que es, es, van, fent, es van multiplicant però els tenen a l'aleta i es veus blancs i de moment penses, què és que porta un, un drap blanc o, o què porta i no, porten les, les famoses a, a, els famosos tipus com uns tipus de cargols enganxats Ara és molt... però ja dic i si per exemple des de la platja des de Califòrnia t'hi perquè tens por o perquè no et ve de ús, agafes uns prismàtics i també ho veus perquè com que n'hi ha vàries i sobretot l'època tal com he dit, que és quan es pesca el salmó és horrorós, llavors venen jo no sé de tot arreu, se'n deuen enterar per alimentar-se o per lo que sigui doncs n'hi ha moltes i allà, clar, la platja, bueno, el mar és mar, mar, mar, mar i, i és algo impressionant però els, el que porta la barca també pateix quan veu, a vegades davant d'ell és davant d'ell que se li plantifica davant i rrr, comença a sortir tot sense... Rrr. I, claro, atura el motor, no? en principi, perquè si no, vull dir estarà potser, què diria jo a 40 centímetres de la barca pues, atura el motor i queda't quiet i deixa-li puest perquè pugi fins on vulgui i es deixi caure després o sigui que, bueno, això és el que volia comentar perquè tinc una de les fotografies ja d'una de les vegades que la vaig agafar d'allà i verdaderament són coses curioses són coses curioses, bé Oh, com sempre, s'ha acabat el temps amics, amigues gràcies per estar amb nosaltres i bueno, si alguna vegada se'n van allà, a Califòrnia i veu una cosa d'aquestes, home, faci'm l'arriba diuen, Antonia, escolta'm te'n recordes que vas dir això? doncs pues mira, ara hi hem estat i n'hem fet una directament amb nosaltres <ríe> d'acord? gràcies per tot des d'aquí, com sempre, rebin aquella abraçada tan gran, tan gran, tan gran, tan gran i aquell petó que no pot faltar mai, mai, mai adeu, adeu, adeu fins al no. adeu